אם גמלתי שולמירה רע, ואחלצה צוררי רקם, ירדוף אויב נפשי, וישג, וירמוס לארץ חיי, וכבודי, לאפר ישקן סלע. קומה אדוני באפיך, ינשא בעברות צוררי, ואורה אלי, משפט ציוויתה. ועדת לאומים תסובבך, ועליה למרום שובה. אדוני ידין עמים,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 הכין כלי מוות, חיציו לדולקים יפעל. הנה יחבל אבן, והרה עמל, וילד שקר, בור קרע ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. ישוב עמלו וראשו, ועל קודקודו חמסו ירד. אודה אדוני כצדקו, ואז אמרה שם אדוני עליון.